Зміст листа не складає ніякої петиції, він містить докори вимоги й погрози. Група Бандери у Києві була перехоплена листівка Бандери. У ній містяться інструкція щодо структури організації. Знайдені під час останніх арештів накази дають ясне уявлення про наміри нелегальних активістів. Тоді як прийняті зимою розпорядження, застерігали проти будь-яких дій чи провокацій, бо вся робота повинна була зосередитись на розширенні сіті ОУН, на роботі між членами ОУН і на створенні, наскільки це можливо, серйозних передумов для успіху, щоб бути спроможним сказати останнє слово окупантам. Нові накази вже визначають завдання активних дій. Знову ОУН наказана вдаватися до пасивного опору і саботажу всіх німецьких заходів. Листівка прославляє мученика Бандеру і його друзів, які знемагають зараз в тюрмі за наші ідеї. Особливо треба відзначити опір і пропаганду проти поставок сільськогосподарських продуктів, проти вивезення робочої сили в Німеччину, проти участі в німецько-українських маніфестаціях і так далі. У ході демонтажу центру бандери сарна серед іншого, було знайдено директиви про ведення партизанської війни. Було також встановлено, що організація Бандери. Віддала наказ своїм членам ні в якому випадку не входити до охоронної поліції, шуцман шаптів. Якщо член руху Бандери увійде до охоронної поліції, він автоматично виключається з руху. Організація Мельника За останні місяці не помічено ніякої особливої підвищеної активності організації Мельника. Рухмельника, здається, має мінімальний контакт зі сільським населенням. Документ номер 136. Уривок з донесень із окупованих районів Сходу. Номер 15. Берлін, 7 серпня 1942 року. Секретно. Начальник поліції безпеки і СД. А ворог і питання репресій. Український рух опору. У Вінниці знову виявили листівку українського руху опору, написану від руки. Про авторів дізнатися не вдалося нічого. Визначаючи річницю 30 червня 1941 року, тобто дня, коли прихильники Бандери проголосили у Львові незалежну українську державу, голова східних районів Організації українських націоналістів, рух Бандери, Дем'ян Дмитрів видеркував заяву, яка мала бути зачитана на зборах таємних осередків 30 червня 1942 року. У заяві серед іншого сказано: "Рік тому, 30 червня на вежах давнього князівського міста Львова Замовіріли прапори споконвічних господарів цієї країни, тоді як радіохвилі сповістили світу новину про відновлення української держави. Втілюючи в життя бажання українського народу, ОУН Степана Бандери 30 червня 1941 року проголосила «Історичний акт за наказом Степана Бандери» Ярослав Стецько створив у Львові український уряд. Завдяки невтомній роботі під його керівництвом почалося становлення молодої української держави, і серця українців забилися в унісон. Український народ напалився бажанням визнавати лише одну владу і тільки їй підкорятися. Було створено військові школи, сформовано українську міліцію. Ця величезна робота політичного творення не відповідала політичним і військовим планам нових беззволителів України. Ось з якої причини прокотились арешти. Були арештовані голова ОУН Степан Бандера і голова українського уряду Ярослав Стецько. Створення української держави було насильно припинено і натомість стала чужа, добра, всім нам бідома система. Збільшилась кількість арештів, потекла кров. Друзі націоналісти, 30 червня 1941 року доказала всьому світові А. Що українці мають власні непорушні ідеї, що вони готові повстати проти будь-якого, хто захоче перетворити нашу країну в колонію і наш народ на рабів. Б що українці боролися, борються і будуть боротися не за нову Європу, а за свою власну державу. В. Що всупереч твердженням ворогів, українці спроможні створити державу своїми власними силами. Г. Що українці будують своє майбутнє власною кров'ю. Дорозі націоналісти, у Східній Європі триває війна між давніми пригноблювачами України і новими претендентами, які матимуть нероздільне право гнобити український народ. Країна залита кров'ю, міста і села знищені дотла, тисячі українських патріотів зазнають катувань і вмирають мученицькою смертю в тюрмах старих і нових окупантів. З нагоди першої річниці Великого проголошення 30 червня 1941 року, я закликаю вас зімкнути ще тісніше ваші лави навколо керівництва. Пам'ятайте, що Україна стоїть напередодні великих рішень. Готуйте себе і готуйте весь народ. Слава соборній суверенній українській державі – Слава Степану Бондері! Слава Україні! Документ номер 137 Уривок з донесень із окупованих районів Сходу. Номер 16 Берлін. 14 серпня 1942 року. Секретно. Начальник поліції безпеки ІСД. А. Ворог. І питання репресій. Український рух. Опору. Становлені на сьогодні дані свідчать про те, що ОУН, нелегальний рух Бандери, діє надзвичайно радикально і намагається заторкнути активні верстви молоді, щоб звільнити їх від німецького впливу.